не ховатися по пакулях, а здійснити наукову експедицію на Солом'янку. Ми перші нанесемо на топографічну карту Ірію сотні невідомих вуличок, провулків, сліпаків, майданів, перехресть, притоків Стрижня, долин і глинищ. Опишемо побут та звичаї солом'янців. Хоч би приблизно накреслимо контури солом'янки, відкриємо невідомі науці родовиди гомо, розвідаємо шляхи для майбутніх експедицій. Нам буде важко набагато важче, аніж варганити баркаса супроти течії. Ми задихатимемося від спраги в солом'янських пісках. Пурпурові вогники полуниці Грона Вишень підступно вабитимуть нас у солом'янські садки, солом'янські пси валуватимуть на нас з підворітень ні, хапатимуть за ноги. Але якщо ми не відступимо, ми переконаємо найперше себе, що ми не Єгу. Напривечір, замість прогулянки по Ірію, тітка Дора заповзялася доїти панчох із грішми. Панчохи звисали зі сволока, наче дійки зеленої корови маньки. Гроші цвіркали, дзвеніли, пошелешували в дійницю. І зеленкувато-червона піна паперових купюр світилася в присмерках, коли тітка несли дійницю повну грошей через вулицю у двір кума Цекала. А вранці – коли за пічним віконцем, наче за ілюмінатором, лилило сонце, мене розбудило протяжне сумне мукання корови маньки. Я стрибнув з печі, над парканом вихляли взуті в парусинові черевики на гумові підошві ноги солом'янського фотографа, який забрався.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 Дядько у світлому літньому костюмі і традиційним фетровим капелюсі, тітка в крипдешині із золотою брошкою на грудях, стояли попід ручки біля опеля, на приступці якого мліли урочисто поважні баба Одарка та дід Євразь. Фотограф метушився до окола, до історичної фотоскриньки на тонких цибатих ніжках, фіксуючи для родинного альбома історичну хвилину возвеличення солом'яників. Опель був свіжофарбований, чорний, із синюватим відливом, наче жук-гнойовик, на височезних колесах, знятих із п'ятитонного самоскида, з двома газовими лампами на пласких склом фар. Кумцекало, Високий худий мов жердина, на яку настромлено гарбуза, стояв збоку, бавлячись за водною ручкою, буцім тростинкою. Нарешті дядько Денис відчинив дверцята машини і поважно спустився на сидіння. Машина різко гойднулася, мов човен дубок, на обловок якого необережно ступили, але тітка Дора Уже поставили ногу на приступку опеля з іншого боку. І він врівноважений загойдався на ресорах, наче на хвилях. Мені раптом звабливо запахло дорожним пилом, травневою прозеленню полів, гіркуватим вербовим духом і закортіло в пакуль. Проте дядькові Денису було зараз не до моїх забаганок. Його бліде – Натхненне після лікарні обличчя заскоріннило неначе наче вугілля у кузнечнім горні. І тільки плями рум'янцю на щоках свідчили про вогонь, що палає десь у глибинах дядькового єства.